Irungo fiko bak klima aldaketa eta itsasertzari buruzko mugaz gehindiko lehendabiziko kongresua aurkeztu baitu, klimaren aldaketa errealitate bat dela oartzen hasiak dira agintariak eta urte hauetan eman uoldeek eragindako kalteak entzat hartzen asiak dituzte kolona usia, Bai, egunon, bai, ba, patu duzun bezala, martxoaien hamarrean eta hamaikan eginen da, eh? ekiteko mugitzen gara lelopean klima aldaketa eta itsasertzari edo itxasbazterari buruzko mugaz haindiko Lendabiziko kongresua. Eh? Lendabiziko aldia da Euskadi eta Akitaniako erakunde publikoek honen ba, inguruan e, serioski ditzegitera. Eh? Mai baten inguruan isertzen direla nolapait. Hala Akitaniako eta Euskal Gobernuaz gain, Eusko gain, Gipuzako foru aldun dia, eta Pirinio Atlantikoetako kontseio orokorrak ere. parte Bapartartuko bute, eh? babesle egisa. Eta agintariez gain, koldo adituak ere bilduko dira. Bai, beharko, eh? nazioarte mailako abituak, gombidatu bituzte, zientzialariak, meteorologian abituak, itsas biologoak, geologoak ere eta beste, eta itsas sektoreko enpresariak ere bilduko-biduko kongresuak. Eta lanola, itxas bazter eta ibaien dragatzen enpresak, ingeniaritza eta eraikuntza enpresak ere, zeinik erketa zentroak ere. Kongresu helburu nagusek preseski zoin dira? Konto ba kon todo izanen dela klima aldaketak e, ba epel labur e, e, ertaineta luzera begira sor litzaken e, ba, ondorioen aurrean gure kostaldeak ba, prestatzeko egin beharreko aurrikuspenak egitea. E, beti ere sinergiak edo lankidetza bilatuz eh? eta erakunde publikoen partetik datozen urteetan eta epel luzera begira egin beharreko investizamenduak aurrikusi eta emanen diren uholdei ere nolapait aurreratzea. Zer dela eta aktu dute erabaki hori es? Ba, kontua da, Eusko Jogaritzak joan den neguan, eh, emandako ugoldeen eta uain jaundien kalteak konpontzeko, eh, itxasbaz eta portuetan, kaietan, amasei milun euroko investizamendu egin behar izan duela. Eh, kalteak haundiak izan zireniaz, baita lapurdiko kostaldean, eta goratuko duzuen nafarroan ere, ibai eta erreka inguruetan, Eta azken batean, ba, ma, azken amabos bat urteetan, eh? ba, ziklikoak eh, omen dira, uholde hauek, eta urtatik urtera emango eh, direnak, are okerra direla aurreik usten dute, beraz, zerbait egiteko tenorea iritsi delakoan dago Euskoi Arlaritza. Denaten, horokoak uh, mundu mailako klima laketa bat eta E, badirudi, badirudi, eta nazio batuek egin azken inkesten arabera gainera, diote, orain artean, bosteun urtetan, eh, bos mendetan behin, eman ziren uholdea handiak orain epela laburragoetan eta eh, ziklikoki errepikatuko direla. Eta hortan, badirudi, Euskal Kostaldea ez dagoela, ez gaudela, oso leku honean gainera, ezen zontan, Eusko Jarraritzaren menpeko zentro hidrografikoak egindako azterketen arabera, Euskal biztaleneen ehune hogeita hamar ibai edo itsaz bazterretatik hurbil edo garaibatean ibaiaren pasabide naturala iandandako lekuetan kokatua da. E horrek esan nahi du uholde baten aurrean noski bai baiak gainezke egitekotan eta itsasoainen kalteak ere jasotzeko arrisku bizian dagoela, bai euskal biztanen unen 20. E horren adibide dugu Abidasoa baiara, ezta, Hendaia eta Hondarribiako e, herrien parterik hautdienak, ezta, bai itsasoari iragazetako eremoak direla padurak eta ondarraren gainean eraikita barra eta bestelakoen bidez. Eta baga edo itsasa arriski gehiago ezartzia izan ditaike hartuko dituzten neurriak. Bero, Martxoko kongresuan bizi buten, edo bizitugun erraititatearen diaagnostikoa eginen duten momentu zeokkiak hartu baino, e, Euskaditatak Titantanian beharrak e, zeintzu dina aztertuko dute eta noski eh, dragatze eta eraikuntza enpresen eskutik barrak e, edo espigoiak eraikitzea e, segurtasun neurri berrik hartu eta prebentzioa egitea luzarora begira aurre dute. Hal Alere dena esan berra dago, Euskal Flixaren garaik geologikoak diola, Euskal Herria e, itxasoaren azpian zegoela bere garaian, eta azken batean ba, klima aldaketaren ondorioz, ba, orain arte, eh, klimaria edo e, hartu ez ditugun neurriak kontuan hartuta, azken neurria litzakela barra bat egitea, ez da, ba, orain arte egin ez denaren ondorioz, eta itxasua berriz ere berelekoa bilatuz gero, Ba, ezer gutxi egin daitekeela horren kontra. Ongi da eta irungo fiko bak klimaldak eta eta isartxer zari bruzko mugaz gehindiko lehena biziko kongresua beraz aurkeztu du eta eskertzen zeitu gu kolona hausia, mila esker. Mila esker